тим більше, що біля будинку, вочевидь, діялося щось незвичайне. Бабця Зимислава, в оточенні цілої ватаги своїх псів, які тушилися і гавкали, стояла посеред двору, тримаючи за руки з одного боку Цицилію, а з другого – Наркіса. Флор нестримно і шалено реготав, і сльози пирскали з його очей. Обличчя почервоніло, він уже й не мав сили сміятися, але зупинитися не міг і продовжував реготати. Касандра, вибігши із саду, кинулася йому на шию і сама залилася дзвінким сміхом. На вулиці ж перед будинком зібралася ціла купа сусідів, знайомих та й зрештою незнайомих людей. Вони шепотілися, перегукувались і теж сміялись ніби побачили невід'яку дивовижу. Мілина зупинилася і здивована оглянула цю картину. Вона анічоїсінько не розуміла. «Хто як?» – раптом сказала урочистим голосом бабця Замислава. «Чи скажеш ти це привселюдно, наркіси?» Наркіс поглянув закоханим поглядом на Цицилію і тихо сказав. Авжеж вже ж, Замиславо, хоч би й перед цілим світом. А потім став перед Цицилією на коліна і голосно та виразно мовив. Я кохаю тебе, Цицилія. Чи вийдеш ти за мене? Цицилія, бліда, розгублена, була схожа на молоденьку дівчинку, яка не уявляє, як їй поводитись у такій ситуації, яка бачить цього чоловіка десь у друге у своєму житті, а не знає його кілька десятків років. «Чому ж ти мовчиш, Цицилія?» – отрутилися бабця Замислава. «Відповідай, що подумаєш». «Та чого там ще думати?» – вигукнув лорк переборовши свій нестримний сміх. «Чого там ще думати?» «Нашим голуб'ятам давненько вже слід було побратися. Відповідай, Цицилія!» І Цицилія вдихнула в груди якомога більше повітря, примружила очі, а тоді вигукнула. «Так!» Наркіз схопився з колін і кинувся обіймати свою наречену. Бабця Зимислава плакала від розчулення. Касандра і Флор радісно успіхалися, а натовп аплодував і ревів. Але що? Зрозуміти було неможливо. Хмілина теж усміхалася. Вона була рада за стареньких. Нарешті мрія їхнього життя. Так, саме їхнього життя, а не життів. Бо ж Цицилія і Наркіс прожили одне спільне життя – здійсниться. Весілля призначили за місяць, але приготування почалися негайно. Метушня охопила міленчин будинок. У день і вночі сюди-туди по ньому носилися якісь чужі люди. На кухні постійно щось готувалося. Старі речі вивозили, завозили нові, сад прибирали, підстригали, прикрашали, також прикрашали будинок і вулицю. Не приїхали чудернацькі кухарі та кравці, які розмовляли дивними незрозумілими мовами. Для Цицилії шили найфантастичнішу в світі весільну сукню за ескізом наркіса. Вишуканий невимовно гарний костюм готували й для нього. Тепер Мілина не могла ні хвилини побути на самоті. Та, зрештою, вона й не хотіла. Це ж було так цікаво спостерігати за передвесільною метушнею, за всіма цими приготуваннями. Цицилія попросила її весь час бути поряд бо нареченні було страшенно не по собі, бо вона нервувалася і хвилювалася, бо від хвилювання у неї тремтіли руки, і вона раз по раз не притомніла.